بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد الله اله الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائله الى جنات النعيم waashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi tarakna almahajja albayda liha kana haraha la yazigh anha illa halikun inshallah katika mlango wa kuamrishana mema na kukata sana maovu na kwa kuwa hii ndio miza ya uma yetu kwamba sisi siku zote tunasifika na sifa ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Allah subhana wa ta'ala kwa hakika sisi ametujalia neema mbalimbali, neema nyingi. Ndiyo, akatwambia ndani ya Qur'ani wa antu la tusuha. Na manzo aya asema, wa taqu min masa'al tumuh wa inta'uddu ni'matullahi la tahsuha mowlama wakifasiri aya kuonesha ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi kuna baadhi ya Hiaya hi kwa tanwin kwamba wa'atakum min kullin bila kwa tanwin wakainasibisha hii neno kullin kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia yale ambaye kwamba sisi maasa hatuku hatukumomba wa talabnahu wala hatukutaka kwake yee. Bimaana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika neema zake katupatia neema tuliyo kwamba hatukumomba ye Allah Subhanahu wa Ta'ala akatujalia neema kama hizo. Ndio akasema adh akichangia katikai aya akisema Allah subhana wa ta'ala wa atana kull shay Allah ametupatia kila kitu maalam saalna yale amekwamba ya sisi hatukuomba wa maatwlabna na yale amekwamba ya sisi hatukuitaka Allah subhana wa ta'ala akatupatia inshallah katikaji dakika mbili tatu nitakazungumzie <laughs> neema moja hii neema والله wengiomega megafilika na hii neema na kesho wallahi watenda kuulizwa mbele aalla subhana wa ta'ala ni nema ya simu neema tuljawal aljawal hii smartphone hii allah subhana wa ta'ala wallahi hii nema, ametupatia juu tukasema allah ametupatia nema ame kwamba hata atukumuomba hii simu hii kwa hakika namna unavoitumia wallahi kesho eneza kuanishahidi juu yako kwa namna utakavyotumia hapa ulimwenguni ama simu hii inaweza kuwa ndio sababu ya wewe kufusidisha mambo katika mjtamaa ikiwa hautaitumia katika njia ambayo inatakikana, Ndio uone neema ya dini yetu Uislamu, hakuna kitu isipokuwa Uislamu imeitufundisha. Kwa kama ulamao akajitahidi wakatutungia marisala za kutufundisha adabu halatif, adabu ya kutumia simu. Sisi leo hii nema ya simu wengine wetu tukaitumia njia ambayo siyo sawa hii neema simu penginepo ndiyo sababu yanamo tunavyotumia sisi kuipoteza mjtama kwa rasail ambapo kwa kwamba tunazo hii neema simu pengineepo ndimekuwa ndiyo sababu ya sisi kuwakusanisha watu kwa nini kwa rasail ama simu mkombo tunazopiga hiyo teto na nini Hiyote teto kumaana na watu kutoangalia na kutotafuta kuangalia hii neema hii licha ya kwamba Allah amekujalia kesho kuulizwa kuhusu niema ya simu. Sitagusia baadhi ya mambo ambayo kwamba ni wajib mtu haifanye katika simu yake. Yaani miongoni mwa adabu ya simu, mtu aitumie vipi niema simu? Mtu asione tu basi tayari ana simu, akaona penginepo haina masharti hala haina nidhamu na adabu za kuifuata. Kwanza kabisa Uislamu mayajibu fi'luhu qobaila ijra'il mukalama Anapotaka kuzungumza na mtu kuna baadhi ya mambo lazima ifanye kabla kuzungumza na mtu. Jambo la kwanza Asema ataakuli min shahnatil Kwanza lazima uhakikishe simu yenyewe ina betri ya kutosha. Sawa, wa kamila na betri yenyewe imetimia vizuri au ala aqali kafia au kwa uchache hiyo moto ameyemba e, simu inayo kwa uchache kafiya liijra'il mukalama itakutosheleza wewe kukamilisha mazungumzo na komanda kuzungumza nayo sawa waitimamuha la siama idha kanatil muhimmatun waadila. sana sana ikiwa maneno ambayo komanda kuzungumza ni maneno muhimu na ya haraka jambo la kwanza hakikisha -e simu ina moto ya kutosha kwa kwamba itakuwezesha wewe kukamilisha mazungumzo ambayo kwa monda kuzungumza ikiwa mazungumzo yenyewe ni ya haraka ikiwa mazungumzo yenyewe ina umuhimu ukishakikisha hiyo jambo la pili taakudi hakikisha muujudi rasid. hakikisha simu yako ina kredit ya kutosha kaafi mfijiwalika ina kredit ya kutosha ambaye kwamba hata tantahia al mukalama raha ili upate kutimiza au kukamilisha mazungumzo yako kwa uzuri na kwa utulivu. Kwa nini? Kama mambo ni muhimu na mambo penginepo ni haraka, ikiwa ile rasid credit itakuwa ni kidogo, penginepo ile ujumbe hautafikisha. Na ikiwa hautafikisha, hiyo sehemu si ya pili ame unamfikishia. Penginepo utamuacha katika hali ya wasiwasi. Sawa? Penginepo utamuacha katika hali anashindwa vipi alikuwa nakusudia nini kwa hivyo lazima uhakikishe kuna kredit ya kutosha jambo la tatu amekwamba lazima mtu angalie Muraatu, waqti litisal mtu angalie wakati wa kuwasiliana na mtu si kila wakati mtu anafawashiriana na mtu lazima achunge angalie ni wakati gani amekwamba inafaa ni zungumze na mtu fulani Waada adamu lizaji na pia achunge kutomuudhi mwenzake sawa falinnasi awqaton watu wana wakati zao kuna baadhi ya ni haramu kupigia mtu simu lakini sisi kokutojua hizi adabu ikakuwa tunaingia katika madhambi kwa kuwa tumemuudhi mwenzetu kwa kitu gani kwa simu mweko ambaye umempigia wakati ambako haifai sawa jambo lingine nasema falaiba e, ataaqudi minarraqm qabla littisali ala shaksin, lazima uhakikishe Namba muda na ayo, hakikishe namba kuzungumza nayo hakikisha ni sahihi. Umepata maneno kabla hujampigia hakikisha yule muda kuzungumza na naye hiyo namba mkombo kunao ni sahihi. Sawa? Kwa nini? Hata la tukujinfsaka watu gairaka. Ili uspate kumudhi mwingine na wrong number. Sawa na kuna watu bwana wana hizo tabia. Hakikishi namba umecommanda kupiga, basi ya upiga tu ikashikwa na mtu mwingine. Sawa. Inaposhikwa na mtu mwingine tako mimi tena nimemudhi na akaanza kunuliza maswali, baadhi ya maswali mshowe nikawa na hasira kaondo sababu ya fauda. Kwa lazimu lazima Yule mtu ambao commanda kumpigia kisha namba yake ndio hiyo ama sio hiyo. Jamaa mwingine anasema atatawajidu fi makanin hadiun wa ba'idun anidhawdha idaqtada al'amru. Unapotaka kupigia mtu hakikisha uko sehemu ambayo kwamba pana utiliu, utulivu nje la kwanza jambo la pili hakikisha uko sehemu ambayo kwamba hakuna makelele, hakuna faudha, sawa ikiwa una ulazimo wa kufanya hivyo kwa dini ili apate kukuelewa yale amekwamba yafanya. hapo kuna bayya ahkamu, wal adab mukalama kuna baadhi za ahkam na adabu wakati watu wanapozungumza kwa simu Tukasema hivi ni masibu kesheni za kuandio kuingia wapi peponi au kesho inaweza kuandashibia kuingia wapi motoni vipi kulingana nani utakavyotumia angalia kuna mpaka adabu namna gani unapopigia mtu simu unafaa utaamu na yeye vipi jambo la kwanza unapompigia mtu simu ushakikisha kwamba moto iko ya kutosha ushakikisha kwamba ina credit ya kutosha ushakikisha sehemu mboko kwamba unazungumza kuna utulivu jambo la kwanza unapompigia simu akipokea na yeda almuttasilu bisalam qabla alkalamu jambo la kwanza uanze na salamu kabla ya maneno kwa nini liantahu shiara lislami wal muslimin salamu ndio alama yetu sisi waislamu jambo la kwanza unapozungumza na mtu kimpingia tu anza na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hiyo ndio tabia yetu hiyo ndio nidhamu yetu hiyo ndio yetu usianze na maneno kabla hujamtolea salamu si adabu hiyo jambo la pili wa salamu ta'arifu shakhs bi nafsihi idha kana majhulan lazim tu la ta'arifu bana assalamu alaykum baada salamu mimi ni fulani na umepatayo maneno mimi ni mimi ni fulani nakupigia idha kana majhulan kama pingineepo wa kufahamu faminal adab an tukhbira katika adabu ni umueleze jina yako fi bidayati alittisal mwanzo kabisa unapozungumza nae. dalili iko wapi. angalia hadithi iliyopokiona Jabir radi law an wanasema ataitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam min ali limuendea mtume sallallahu alaihi wasallam fada'utu nikamuita faqasallam tumekasema man hadha nani huyu Fakultu ana mimi nikasema ana sikutaja jina langu faharaja wa huwa yakulu ana ana nemepata maneno mimi nilimuita mtume nilipotaka kuongea na mtume nanamuendea Ilikuwa anasema mwenye nikupokei hadithi kwamba nikana na kwamba mtume alichukia ile jambo la kusema ana ana. Hii adabu ya mtu kuongea na simu hizi zimetolewa katika adabu list idhan. Mtu anapogenda kwa mtu, anapobisha, anapoulizwa wewe ni nani? Ni mtu aseme jina yake. Sawa na kwa simu. Kwa hivyo lazima wewe ni nani? Sawa. Wa in kunta ta'lam anna al-mutasil bihi yahfad rakamak? Ikiwa unajua huyu mwenye namba yako umehifadhi walakina hula maarifuka lakini hakujui au nasi yake au amekusahau yake haina faida kwa hivyo mtu ninazungumzie maneno amekwamba ina faida maneno amekwamba ina umuhimu yale amekwamba aina umuhimu bora mtu achane nao so, sawa ni limalik imepokea mtu kwa maana anaukana yuib katatukalam alikuwa anachukia mtu kuzungumza sana sawa unadhamuhu waya na pia anaichukia haipendi anasema katatun kalam maneno mengi la tujad illa fin wa duafa haipatikani isipokuwa kwa wanawake na wale amekomba ni mataifu kwa simu ulio mengi amekomba haifai ni bora mtu aepukane nao kwa nini afanye ekonomi, achunge credit yake sawa nazungumze maneno amekomba ina maana jambo lingine amekomba ni adabu ya mtu kuongea na simu Rabu sauti kupunguza sauti Inda tahadithi wakati unapozungumza laasi sana sana ma'al akabir unapozungumza na watu ni wakubwa watu wamekombwa wamekuzidi na umri watu wamekombwa wanaheshi, wanaheshima sawa min ahli izi pengelevu unaongea na watu wa ilmu, sawa wenye wana elimu wasin na vile vile unaongea na watu wamekombwa wamekuzidi na umri ni vizuri upunguze sauti yako wacha malbaraka maakaabirukum baraka pamoja na wale ambao wa, ni wakubwa wenu katika fadla katika elimu kwa hivyo unapozungumza na watu kama pa wale uregeze sauti yako chini sawa sema wala baasa bi raf'i sauti hakuna baawa kati mwingine ukiinua sauti kadri haja kadri ya haja idha kana almustan'i dha'if al-sami' ikiwa mwenye kusikia hasiki ni uzuri ni unyanywe sauti Sawa wengine bwana unawapigia simu na pingineepo wana shida ya masikio hawaskii vizuri wanapokuambia unyanywe sauti ni uzuri unyanyue sauti wala almara kama namke sasa an sauti sawta ghanijuzuri ya atarimshi sauti yake wala taqta'a bilqawli la siyama inda ittirariha ila mukhatabati rrijali sana sana napozungumzwa na wale kwamba ni ajnabi wale maajnabi na wao ni uzuri sana ateremsha sauti yake sawa jambo lingine katika adabu za simu eh ataakudi anna almuttasila bihi ni wahakikishi yule mkawamo anazungumzana eh. sawa yatawajadumu fi makanin hadiin wa ba'idi anapatikana sehemu mboko hakuna kelele sehemu kwamba imetulia kwa nini ili mpate kuelewana katika mazungumzo in Amkana kama itawezekana sawa kama iko mbali na sehemu kwamba kuna kelele kama iko mbali na sehemu mbe kwamba hakuna fawda basi hapo mtaelewana kwa uzuri sawa kwa nini hii aitapatikane eh, sehemu kwamba hakuna kelele sehemu kwamba hakuna fujo kwanza wakati mwingine mtu anapozungumza na simu na wakati mwingine wanimasala mambo za kindani kwa kwa yule jamaa sasa hakuelewi ukubidi wewe unyanyue sauti juu na katika kunyanyua sauti juu wakati mwingine kuna baadhi ya siri wewe unazitoa na penginepo wewe hangefurahia wewe utoe ile siri wewe unajua unaongea na nini wewe unajua unaongea na simu sawa katika adabu zingine katika adabu za kuongea na na, na, na, na, na simu ni nyingi lakini tunachukua tu baadhi tu asemwa idha lam yaraddu alaykal mutashalbi Sawa so, au askata al-hatif eh baada ranini indahu faqaddir dhurufahu warham dha'fahu ngalimaneno then you need to bump him sawa eh au askatao hiyo simu mpingilepo akaizima sawa so, mumpigie na akaizima sawa so, Imelia kiduka pigete tena Kazima sema wakati kama huu faqadidhurufo muqadiriy penginepo ile sehemu penginepo yupo hataki kuongea na wewe ama yuko katika hali ambayo haimrushi yeye kuzungumza sawa warham du'fahu na tini rahma sawa kwa nini umhurumie wakati binti unaweza mpigia sawa yeye akazima ile simu sawa kwa wakati mwingine anza kwa yeye ni na, na ni muhimu zaidi hiyo simu Usiazi bana bana kumzungumza vibaya sawa au mahmoum ama wakati mwingine bana ana hamu, yani hey, na hey, simu ile simu sawa watruk waktan, Aadili litwasilibimpatie wakati, mpatie muda ambapo unaweza kadiria pingineepo amezana shughuli yake mpigie tena. Sawa. Miongoni mwa adabu zingine katika adabu za kupiga simu asemwa ihdhar sifatul <laughs> Sema na sifa buhalani watu choyo. nani mabukhala wakati kupiga simu. Asema ihdhar sifatul bukhala alladhina yuriduna istighlalil akharin. Galima, Bukhala ni wale makambwa kupata faida na wengine. Wakata kuzungumza na simu, aje. Fataduqu ala ikhwanika. Eh, liaruddu e, anafanya flash, anaflash mwenzake ili mwenzake ampigie. Sawa, sema hii ni katika sifa ma Sawa? Hufadan ala rasuidak. we unataka kuhifadhi credit yako? umepata maneno wewe unataka una flash mwanzako ili mwanzako apate kupigia sawa na hali ya kwamba wewe una credit nasema fa inna dhalika min al-khalaqi sayyi'in katika tabia mbaya sawa ambayo kwamba aifai wa na pia ni katika mambo ambayo inaharibu murua jambo gani wewe pengine upo una credit ya kupiga lakini kwa kuwa ushajipamba na hii sifa kila wakati wewe umezia kuflash watu na uki flash, wewe unataka kufanya nini wewe unataka upigiwe sawa katika adabu zingine za simu hati ni nyingi lakini tunachukua tu baadhi tu. Bad al faraghi min mukallama. Ushamaliza kuzunguzana na mtu. Jambo la kwanza sema, ushukuru manbadara bitrisal bika anil mukallam. Mshukuru yule ambaye kwamba ndio mwanzo amekupigia simu. Yule anza kukupigia wewe mshukuru kwa nini? Li anna arada yas'al an ahwalika. Pengine ndefikiria unataka kuuliza hali yako sawa? Au li annahu qada alaka hajatan ama pengine kwa haja yako. Faqat sa an qalu sun tumesema Man sana ilaiku ma'rufan fakafi'u yule ameomba wafanya uzuri basi mlipeni fa illa tajidu ma unahu, kama mtapata ya kulipa fad'u ni dua hatta tarau annakum qad ni kwamba mmemlipa ndipo simu ukishamaliza ile mshazungumza maneno yenu basi mshukuru kwa kitu gani kwa kwa yeye simu muombe hata na jambo lingine baada ya simu ikhtim salami e na salamu kama bada'ta kama ulianza na salamu kamlisha na salamu kwa nini fa inna tahiyatu lislami kwa kuwa ndio salamu mamkuu ya islam jambo lini asemwa ihris ala ghalqil lawhatul mubasharatan ba'da al faragh mshemaliza tu kuongea kata simu mara moja sawa minal qanini asemwa wakati mwingine iza kuwa wewe unazungumza Sawa wewe la tashuru hauna habari kwamba ama unataka kumaliza maneno hauna habari kwamba wewe simu yako bado iko bado hujaikata ile mazungumzo asema faidhi umalak wewe hapa bana credit inapotea bure kwa hivyo tu kata simu sawa katika dabu ingine, katika dabu ya simu anasema wakati unapotuma message zile ihris ala luzumil adabi fi rasailin jawwal wewe kujii kujimba na adabu wakati unapotuma message. Na tukasema hizi simu wa sababu nyingine sababu za fitna. Sawa, sababu za kuvunja, sababu za kuharibu. Anasema kitabaturasa'il. Galiban mayaljau ilaiha sana, sana watu wanaegemea wanarudi katika kuandika message. Kwa nini na kwa nini? Kwanza li'anna aqal walkulfa kwa kuwa haitajii haichukui pesa mingi. Sawa. وهي الوسيله المفضله نaino wengine wengi wanapenda kutumia njia message ladal kathirun minal mahrumin wal masakina kumbe neema wana kuongea na wal <laughs> labda hawajiwezi au inga au wakati pengine apo ni kidogo au wanaona ni waandike message sasa so, ukiamua kuandika message basi ni uzuri pia utumie ufuate adabu kumbe zipo za, fanini, za kwa za kuandika message Asema kwanza Fa ya bati bisalam kwanza wani na salamu asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh na wakati unaandika salamu usiandike salamu nusu wengine wanaandika a s si <laughs> salaf moyo andika <laughs> kwa urefu asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sawa kiasema jambo la pili nasema la taktub ghaira shay'in yasur kaumal qiyama angalia hapa usiandike kitu usipokuo andika kitu ambaye kwamba kesho siku ke ya kiyama itakufurahisha ma alfidhu min qawlin illa ladayhi raqibu atid mambo yote amekwamba unayazungumza mambo yote amekwamba unayafanya kesho inamilikiwa kesho utakwenda kuiona kwa hivyo usiandike chochote amekwamba kesho sike kiyama itakuwa ni majuto na utachukia wewe kuiona sawa kama huandike mambo amekwamba ni sawa Ehe. mizaha amekwamba ina maana uetukane nao sawa muzaha, sema almuzah athaqil wal muharram muzah ambikombani nzito penginepo itaudhuma zako na mizah ambikombani haramu jiepushe wakati unapoundika message asema wajtan kitaba wa ikhtiyar wa Jie pushe na kuandika na kutuma risala ambikomba zina maneno maovu maneno mabaya sawa na izi michoro michoro hizo ambikombani zina alama mbaya mbaya zipo pengelea katika message katika zile mauzo zab zile ma icons zile jiepushe kutuma zile icons ambazo kwamba zina tafsiri yake ni mbaya tafsiri yake ni mambo kwamba si sawa alqabiha ambako ni mbovu wasuara na vilejiepushe kutuma picha picture ambako ni alfadhi picture mbaya katika message watu ufanya hivyo bana mtu akaweka zile icons ambako wengine hata hawajui maana zake sawa na mwana zake zingine zina kupeleka mbaya katika kufuru katumia mtu e, alama ya msalaba Sawa ukatumia mtu alama ya msichana na mwanaume ukazitumwa angalia hiyo yote wewe umeandika tu pengineepo ulikuwa tundi mzaha unafanya lakini angalia kesho unakuna kuulizwa ni kwanini nini ulifanya sawa kwa lazima uchunge hizi na pia mapicha ambapo kwamba ni picha mbaya watu hutuma mapicha ambayo sio sawa leo majumba mengi watu wameachana sababu ya hizi message sawa mtu katuma pengineepo akashika simu ya mke wake kapata message ambayo kwamba haifai ikawa sababu ya nini ya watu kuachana sakuwa mtajeepushe na vitu kama hizo. Eh jambo lingine nasema? Eh uh eh -huh. la tubidul irsalir rasailil majhulah almasdar. Angalia hapa. Usijaribu kutuma message ambayo kwamba masdari yake haijulikani imetoka wapi. Pake maneno allati tahwi akhbaran layadri sidquha min kadbha Embeba habari amekomba haijulikani ukweli wake kwa urongo wake na hili ndipo kuna hatari bwana. Ni e watu tunama message ndana hizo ma message ye hajui ameipata wapi. Wamebwana hii tumia watu kadhaa. Tumia watu kadhaa usipotuma kadha kadha wewe kwa haraka haraka ukatuma message kama hizo. Wewe je epushe. Maadam haujui msadari wake nchibu kula hiyo message imetoka wapi. Chimbuko leo risala imetoka wapi? Ukweli wake ni ipi? Usiiitumie je epushe. Usisema wadhir tardidul lil bid'ah je na pueneza bid'ah <laughs> sawa wal khurafat naje kupitia hizi alati, alati wewe ama wewe angalia vizuri kabisa hii message bana Jee, mimi Anazungumzia kuhusu adabu za nini za WhatsApp pia sawa Nadbumbun sabu fi adabi alwhatsapp akaeleza adabu za WhatsApp mnaanza kutuma hizi message anasema kabla message hujaituma wewe angalia hii message kabla sije Hi, hii ukweli wako ni ipi na kama ni masala dini yeye anatoa nasaa anasema akikisha kama ni masalaki dini chini uandike sehemu kwamba hiyo maneno kwa nini kwa kwa leo kila mtu anazungumza na kila mtu anasema ikawa ndio sababu ya yeah. Uma kupotea Katika nasa nyingine hii anasema nasa ni nasani hasa kwa wale wenye kuzungumza pinginepo anataka istifako wana chuoni. Sawa, namna gani? He, una kuwa na adabu vipi utakuonampigia mwana chuoni uta kuliza masala kadha wakadha? Akataja baadhi ya adabu mbili tatu hata sisi zetu za baadhi. Mmoja kati hizo mkoa walitaja akasema kwanza, yajib wal talibul ilmi sawa yafaka ya munyeule mkomboni wanafunzi jambo la kwanza afahamu kwamba eh na ajue bi anau laysal wahidul labi tashlu alal alamin si pekee yake ndio mkomba anda kuzungumzwa nao mwana chuoni kwa nini kokua wengi wanazungumza naye eh? idakana ikiyo katika wale wanachuoni wakubwa afahamu kwamba si pekee yake kuna wengine ambao kwa kwamba wanazungumza naye eh. bal hunakal asharati min almutwasilin alay fi dalika wakati kuna wengi ambao wana nataka kujua mambo wana nasiliana wakati kama huo sawa ngwa kasema angalie jambo la kwanza angalie nini wayambaghi history alim ayalam bi anna waqtal ulama wal mashayikh taminun jiddan ni ajue kwamba wakati wa ulama na masheikh wakati wao ina umuhimu sana sawa ladaihim na wakati kwao wanaitumia kwa uzuri kabisa Walaukana ukana yubao lashterau <laughs> laiti wakati nanunuliwa maulamaa basi wangenunua wakati kwa nini hao wanajua faida na, wa, na umuhimu ya wakati, wakati ya sema, akana, ya al kwa angalia eh, wakati ambayo mwana mpigia kama kana kwa kusema wakati ili kustafidi kumpigia simu kama mwanafunzi ufahamu kwamba wakati kwa wana basi wao wanaitumia kwa kupata watu faida kwa lazima angalie wakati amekuwa anampigia faale yasema inda kuli tisali bilmashayikh juu yake wakati anapozungumza na wana chuoni ayatanabba li hadha azinduke kwa haya maneno saw wa ayahrisa ala stighlali waqtihi na fanye pupa kupata faida na wakati amekuwa kwamba ataopata kuzungumza na wachuo ni saw wa shima yaudu alaihi wa alaihim bin nafi. Kwa kwamba itamregea yeye sawa na awa, kwa faida. Wal khairu amna khairu kwa watu wote. hamida fi dunya wake iwe ni mwisho ambao kwamba itakuwa kuhimidiwa hapa duniani na kesho akhera. Kwa aitumie kwa uzuri wakati. Asiulize maneno bwana ya fitna. Sawa, fulani anasema Maneno ambayo kwamba ndakutatafresh baina watu. Aitumie hiyo wakati kuuliza maswali yeye mwenyewe kwanza atapata manufaa na wale ambao kwamba watakuwa baadaye. Afalitasema wayambaga <tot> inyura alwaqtu la yas'alu fi. Pia ngalile wakati mkomba nauliza hiyo maswali yake. Fahama huwa mashhuru na no maarufu katika elimi diqqatun tanzimul awqati. Mwana chuoni au wanajulikana kwamba hawa jamaa hao wanajulikana kwa kuchunga na kupanga wakati wao. Sawa? Bihaitu yap kataa kila alimu juzan min waqtihi athamin malail aw nahar kisha nasi, wa yuhassisu lilijabati nasailati nasi wa dhalika hasba wa shghali huyu mwanachuoni huyu au wao wanachuoni hao wakati wao sawa, sawa sawa usiku na mchana kisha wao wanatenga wakati fulani muda fulani kwa hiyo ni ya kujibu maswali kutokana na dhurufu zake na shughali zake kwa hiyo lazima angalie wakati wake jamaa mwingine na wakati napozungumza na akipata faida asema wale ayataakadama raqmi alalam eh ni kwanza hakikishe hiyo namba hiyo wanachuoni ni hiyo namba kabisa sawa eh wa mafatihu uh, adawli na pia angalie pia eh ile ma country code ile angalie hakikisha amepatia sawa kabla tiswali kabla hajampigia simu sawa wamin wujudi rasidun kafin bijawali yumkinuhu Minalistifada timinal mukalama na kisha iko ya kutosha amka mtaweza kufaidika na maneno nasimpigie <laughs> bwana na credit pinginepo ni chache wanatahakqa min shahnat albatariya bwana moti ya kutosha akimpigia simu sawa moti kwa kutosha na credit iko ya kutosha kwa nini ili apate kufaidika kwa hiyo wakati mkomba taupata kuzungumza na mchuo kwa nini wakati wao haipatikani hivyo vigogo kipate nafasi basi uitumie sema, hmm? tosala, na, muna, muna, muna na, po, na kwanza liyasala, kwanza na kauli ya assalamu alaykum moja kwa moja ndakudaka nini na kuleta swali yake sawa wa baada sima radi salamu yaqul barakallahu fiikum shaykhana wa nafa'ana biulumikum hali alwaqti munasab lilas'ila naomba ruhusa maneno akishijiwa au au lize au barakallahu hali munasab wakati ni sawa mimi maswali Sawa so, kambi ndio ulize. Ee wanipeleke kurjiiu we farjiiu. Akambiwa hapana basi asilazimishe bana. Fa su'alahu aweke katika ibara amekwamba yenye kueleweka. Sawa. So, mpata maneno. Wa min ghairi an Na asilete mambo kuleta kisa. E, si na kuleta nini kisa afupishe maneno yake na ni maneno yenye kueleweka na pia atumie maneno amekomba ni nzuri yani, out of ishara atumie ishara amekomba nzuri kwamba anatoa afupishe maneno yake sawa kwani kwa sababu ya kuchunga wakati ehe wa min pale, pale swali yako unaleta mara moja pasina kukatakata sawa weleta swali mara moja kisha wewe subiri upa nini upate kujibiwa maswali yako. Jamani pia sema wa la yanqudda sautahu indam khotabati aliy lazima apunguze sauti yake arudishe sauti yake chini wakati anapozungumza na wana Sawaun, kana unkana mamahu au baid nao ala kombele yake au iko mbali na yeye Afanya nini sauti arudishe chini. Hiyo ndio adabu ya kuzungumza na nani? Ya kuzungumza na na wana chuo. Wallahi ni nyingi. Tuchapie moja ambaye asema asamin wa ala sa'il an yuqaddim ala al hapa al -al sasa ukipata fursa tanguliza maneno ambayo kwamba muhimu sawa eh wala yafuku lidhalika illa min ilm hatifa huwa liqada'i ghadd ala asfa wajhi ni hao eh wazifikie katika kutanguliza maneno ambayo kwamba muhimu kwa tata muhimu pale utakapojua kwamba hii simu eh ya kutekeleza yale mambo umeomba ya haraka. Kwa nini kuweza uh, kuleta maneno ambayo mengi, kwanza pesa zitaisha na usifikie katika malengo amekomblondaa kufanya nini? Unakondaa ajil. Aulize kwa amri amekombania pale pale ya haraka mkombe anataka ku kujua. la yaqbalu atajila amekomba haikubaliki. Yani hiyo ha. maneno ambayo komandaa maneno hayewezi kuyaakhirisha. Sawa, hiyo sawa simu bana simali ya kunzielia maswali ambayo mtaka urefushiwe sawa uelezewe maneno mengi Wama ma ya mbadi talabu wa talabul ilmi ayatadhakara alalhatif sikio <gibu> sana maneno ndio kusoma katika katika swali yako bana nataka sana elezewe kwa kwa urefu sawa ehe nafikiri bana tu tu hapo bana kwa bahana nafasi tutazunguzungumzia yengine nyingi, nyingi lakini tumechukua tu baadhi kulingana na wakati. Kwao tumesema hii neema na hii neema والله itutumie katika njia ambayo ni ya sawa itarudi katika itaturudia sisi na manufaa sawa leo hapa duniani na kesho na kesho akhera. Subhanaka lahumu bihamdika. Ishalo la wa